Bu məzə suresi Məkkədə nazil olmuşdur 9 ayəd Bağışlayan Və mehriban Allahın adıyla Daldə qeybət edib Üzdə tənə vuran hər kəsin vay halına O kimsə ki mal yığıb onu dönə dönə sayar çıxaldar Və elə zənn edər ki Mal dövləti onu əbədi yaşadacaqdır Xeyr Heç də onun güman etdiyi kimi deyildir. O, mütləq cəhənnəmin alt mərtəbələrindən biri olan Hütəməyə atılacaqdır. Sən nə bilirsən ki, Hütəmə nədir? O, Allahın yanar odudur. Elə bir od ki, ürəkləri yandırıb yaxar. O, belələrinin, qeybətçilərin və tənə vuranların üzünə qapanıb kilitlənəcəkdir. Onlar cəhənnəmdə, Hündür sütunlara bağlanmış olacaqlar. Birinə haqqı və səbri tövsiyə edən kimsələrdən başqa. Belələri cənnətə nail olub, əbədi səadətə qomuşanlar.